Durere limpede. Moartea m-a întors în brațele tale supus, Aproape copil. Tu nu știi dacă trebuie să mulțumești Sau să plângi pentru fericirea aceasta. Mamă! Trupul meu, Deschiocat din taină, Este numai al tău. Dulci lacrimile tale în picura pe umar, și mi se strâng cu minți lângă claviculă. Ce bine e! înțelesele prelegunări și cuvintele, ucenicii de care ești mândră și care te sperie, tatăl, pănuitul, nerostitul, vechind, toate sunt urmă. Liniștită de suferința înțeleasă, mă ții în brațe și pe furiș. Mă legeni ușor, leagă-mă, -ă mamă. Trei zile nu mai sunt lăsat să-mi în moarte și în poala ta. Va veni apoi învierea, și din nou nu-ți va mai fi dat să înțelegi. Trei zile nu mai. Dar până atunci, mi-a atât de bine în boala ta. Coborât de pe cruce Încât de nu mi-aș fi teamă Că te înspăimânt Lini mi-aș întoarce gura Spre sânul tău sugând.